Ezzel rengeteget gondolkodtam. Ha én lennék a helyében, és a gyerekem megkérdezné neki, miért nincs apukája, vagy hol van és ki ő, milyen történetet mesélnék el neki. Mondanám-e azt, hogy meg akartam azt a férfit szerezni bármi áron? Mondanám-e azt, hogy én szerelmes voltam belé, de ő nem viszonozta, és mégis kihasználtam? Mondanám-e, hogy egy csodálatos ember az apja, de nem kellettünk neki? Ki tudnék-e találni valami hihető mesét, amiben minden szereplő jó? És tudnék-e hazugsággal élni, emelt fővel a gyerekem szemébe nézni? tudná e törni az igazsággal a rólam alkotott képét? És mit mondanék egy nap, amikor az igazság kiderül? Mert én azt hiszem, kiderül úgy is. Ha előbb nem, egy nap a gyerek, amikor nagyobb lesz, tudni akarja. Hogy Tómos soha nem látta őket? Érdekes. Olyan, mintha neki nem lettek volna ilyen találkozásai. Soha nem mesélt, kivéve egyszer. De akkor is csak annyit mondott, hogy valaki más látta őket, és az a valaki is azt mondta a kislány olyan, mint az anyja csak kicsiben. jó akkor már második éve járt a gimnáziumba. Egy majdnem felnőtt férfi lett belőle, aki intelligens, kedves, Szerintem minden lány ilyen fiúról álmodik, mint ő. És tesz is a világ sötétebb dolgaira. Ha valamint felhúztam magam, és panaszkodtam neki, olyan könnyen kicsúszott belőle a válasz, mint például, amikor Káról hallottam valami újat, és elmondtam neki. – Ami, mit foglalkozol vele? Felejtsd már el! – mondta a vállát vonogatva. – Jó, jó! – feleltem olyankor. – De mégsem tettem mert engem lehet, hogy más anyagból faragtak. Te, én úgy vágytam arra, hogy minden a régi legyen. De ez már olyannyira szép lenne, hogy unalmas is. El tudod azt képzelni, hogy minden, ami történik, annak oka van? Hogy jön ez most ide? A véletlenek. Egy este épp azon gondolkodtam, Vajon nagyon különbözik-e az én életem azokétól, akikkel valaha együtt jártam egyetemre, akikkel aztán csak évfordulós találkozókon öt-hat évente láttuk egymást újra. Ennyi idő alatt oly sok minden történhet, és történik is. Emlékszem, az utolsó előtti ilyen alkalommal csupa vidámság, boldogság sugárzott belőlem. Akkor, amikor ezen gondolkodtam, az jutott eszembe most meg miről beszélhettem volna? A kudarcaimról? Aztán váratlan dolog történt. A számítógépen a beérkező leveleket nyitottam meg sorban, és felbukkant egyik egyetemi évfolyamtársam Anita neve. 25 éves találkozóra szólt a meghívás, Pécsre. Megfordult a fejemben, nekem ott kell -e lennem. Igen, ismét a gyávaság vagy a bátorság volt a kérdés. Gyáva voltam gyávának lenni, és megírtam a választ. Jövök. Minden a régi, kezdtem, amikor rám került a sor. Még mindig imádom a munkám, és tudjátok, a legnagyobb titok az, hogy egész életemben azt csináltam, amit szeretek, amiben örömömet lelem. Ez az, ami nekem a legnagyobb hajtóerőt adja. Ha hagyják. Így sután fejeztem be, és halványan elmosolyodtam. Senkinek sem tűnt fel az utolsó mondat, vagy nem értették. Jobb is, nem kellett megmagyaráznom. Végül nem beszéltem a történetünkről, mert úgy éreztem, még nem kész. Nem is tudom, hova fut ki végleg. És akkor jobb, ha nem bonyolódom bele. Bevillant a női szolidaritás csoport, és nem akartam, hogy újra összezavarodjak. Egy belvárosi étteremben ültünk, a nyers kőfalak között érezni lehetett, hogy az emberi izgatottság a másik felé irányuló nyitott figyelem, a kitárulkozás a másik felé megmozgatja a természet energiáit, mint akkor ott a levegő rezgését. A levegőnek is olyan különös fanyarillata volt, hiszem, hogy a véletlenek önmagukkal ellentétes módon soha nem véletlenek. Velem szemben ült Máté. Látom, felcsillant a szemed. Hogy miért mosolygok? képű volt, talán a leghelyesebb az év Nekem mindig tetszettek az ilyen fazonok, akik nem túl magasak, és vonzó megjelenést ad nekik a kicsit hosszabbra hagyott hajuk. Ilyen volt ő is. Az egyetemi évek alatt végig barátságban voltam vele. A Pécsi női kosárlabdacsapat másodedzője volt évek óta. És ami új volt, az az, hogy életvezetési tanácsadóként dolgozott másodállásban. Nagyon tetszett, hogy őszinte szenvedéllyel beszélt a munkájáról. Mindig csodáltam az ilyen embereket. Már az utcán álltunk és búcsúszkodtunk, amikor megkérdezte, merre megyek. Éppen azon a környéken lakott, ahol kivettem egy szobát. Felajánlotta Elvis. Amikor megálltunk az apartman előtt, és már épp szálltam volna ki a kocsiból, megkért, maradjak még. Elég szükszavon beszéltél magadról. Mond, mit jelentett az az utolsó mondat kérdezte a szemöldökét éppen csak egy pillanatra összehúzva. Ez volt az ő sajátossága. A kíváncsi tekintet, ami szerintem az egyik legnemesebb viszonyulása a világhoz. Éreztem, hogy rátapintott a lényegre, és röviden elmeséltem neki, mi történt. Segíthetek, ha szeretnéd, vannak erre módszerek, ajánlotta. Szimpatikus volt a mindig megnyerő modora és tekintete miatt. Ő az a típus, akire, ha ránézel, tudod, benne megbízhatsz. Régóta szenvedek attól, hogy a megnyugvás ideig óráig tart. És tudom, ez nem normális. Ha lehet egyáltalán megnyugvásnak nevezni azt az időszakot, amikor tudok a családomra, a munkámra, saját magamra figyelmet fordítani. Néhány héttel később az irodájában ültem egy kényelmes karosszékben. Egyszerűen berendezett helyiség volt. Kis asztalka, rajta két pohár víz, szőnyeg, egy cserép nagyon őt fikusz és egy kortás festmény a falon. Lizi, az embereket nem fogod tudni megváltoztatni. Amit tehetsz, az a te hozzáállásod. A látásmódod az, amit megváltoztathatsz. Te döntöd el szabadon, kapcsolatban akarsz -e maradni olyan személlyel, akivel nem tudsz kijönni? Magyarázta nekem, miután Szonyáról meséltem. Hogy egyszerűen nem tudtam azonosulni a puritán érzésvilágával, amely nem tűrt megalkuvást. Azt a legjobban, hogy soha nem éreztem benne egy szemelnyi együttérzés sem. Elmeséltem, hogy előző vasárnap hosszú idő után először együtt töltöttük az anyósomnál egy családi hétvégét Krisztiánnal és Szonyával. Szerettünk volna leülni és szépen megbeszélni mindent, hogy amilyen feszültségek vannak köztünk, ez így nem mehet tovább. Tisztázzuk, mi a baj. A beszélgetés sárdobálásba torkollott. Az a nő húsz évvel azelőtt is jött elő, amikről nem is tudtam. Hogy egyik évben nem köszöntöttem a születésnapján, hogy miattam maradtak abba a karácsonyi ajándékozások, hogy soha nem voltam kedves. <gül> Annyira nevetséges volt, hogy már Krisztián is leállította volna, de késő volt. Tómo állt fel először, és azt mondta, ájdelézik, de a kutyi. Ismét napokig örlődtem, és elgondolkodtam magamon. Úgy éreztem magam, mint az anonim alkoholisták. Kigyógyítják őket, aztán elég nekik egy elbaszódott pillanat, hogy újra visszaessenek. Megijedtem, hogy ennyire rossz irányba változtam. És most már ez lesz életem végéig. Egy megbélyegzett, aki már soha nem mondhatja a nyugodt léleke, hogy jól vagyok, most már tényleg meggyógyultam. Amikor bántanak, arra gondolok, erős vagyok. Ha már a legnehezebb én keresztül mentem és talpra álltam, a kisebb dolgokat könnyedén veszem, de nem így van. Napokig munkál bennem. Próbálom elhitetni magammal, hogy erős vagyok, nem hat rám. És aztán egy reggel arra ébredek, hogy remeg a kezem a lábamban, szemernyi erő sincs, a gondolataimat nem tudom kordában tartani, nem tudok koncentrálni semmire. Még arra sem, hogy mit tegyek. Magukkal ragadnak mindenféle zavaros érzések. Az értelmem, az eszem cserben hagy. Már tudom ebben a helyzetben a legjobb, ha semmit nem teszek. Azt is megtanultam, ha felkapom a vizet valami, ne cselekedjek lendületből. Ha még napok múltán is foglalkoztat, akkor valóban fontos, hogy megoldjam. Ez most az volt. Az anyának a fia vagy a lánya mindig az édes gyereke marad, magyarázta Máté. Soha nem fog vele szembeszállni, még akkor sem, ha az rosszat cselekszik. Ezért nem mondhatsz nekik a gyerekükről rosszat. Mert te nem fogsz jól kijönni ebből még akkor sem, ha úgy véled, neked van igazad. És ez akkor is igaz, ha a gyerekének a feleségéről van szó. Ez annyi, mintha róla beszélnél. Értem, szólaltam meg csendesen. Ne foglalkozz azzal, kicselekedett helyesen vagy helytelenül. Te csak viselkedj illedelmesen, az mindig kifizetődik. Ha ezek oda és te belepiszkálsz, a te kezed is piszkos lesz. Bűz lesz majd az ő szaruktól. Hagyd meg nekik azt. Miért akarnák közéjük keveredni? Csak hallgattam egy ideig. Bele se gondoltam, mennyire igaz. Szólaltam meg végül. Mátét hallgatva rájöttem, mit sem számít, hogy szonya mit gondol és mit mond. Miért forduljon a lelki ismeret? Nem dől össze az életem nélküle. Megértettem az anyóson viselkedését, és hogy miért nem avatkozik bele a fiai életébe. És Szonya azóta már nem is tud megrendíteni. Bármit tesz, bármit mond, olyan lett számomra, mint egy idegen, mint a levegő. Láthatatlan és észrevehetetlen. Van itt még valami. Ezeknél sokkal komolyabb, hozakodtam elő aztán. Remélem, nem fog bután hangozni. Semmi sem hangzik bután. Te amúgy is mindig okos nő voltál. Felelte megnyugtatóan, és kortyolt egy kis vizet. Egy nap azzal a felismeréssel ébredtem, hogy hosszú ideje ká a legnagyobb ellenségem. Nem a férjem, aki megbántott. Sem azok, akik a saját dolguk helyett a mi életünket akarták megváltoztatni, hanem ez a nő. Hogyan? Ráncolta össze ismét a szemöldökét. Azzal, hogy létezik. Hogy ő az oka mindennek, az én boldogtalanságomnak. Ez az a gondolat, alig hanem egy konok elhatározás volt, amiben kezdettől szorosan kapaszkodom. Utálom az érzés, de ez az egyetlen, amit biztosnak gondolok. Ez lenne a magyarázat arra, hogy miért nem vagyok ennyi idő után újra önmagam. Annyira belelendültem, hogy megállíthatatlanul folyt belőlem a szó. Mivel idézi elő Klaudia benned ezeket az érzéseket? Keresi veled a kapcsolatot? kérdezte Máté. Közben láttam, hogy jegyzetel. Nem. Hanem a tüntető hallgatásával. Azzal, hogy egy város levegőét szívjuk. Azzal, hogy amikor meglátom az úton szembe jönni, ahogy kézenfogva sétál a gyerekkel, előttem néhány lépése jön ki a pékségből, vagy amikor megemlítik a nevét. Olyan, mint egy élő kísértet. És ő a fonálféreg is, ami berágta magát a fejembe. Mindenhol ott van, és úgy érzem, ezektől az érzésektől már soha nem szabadulok meg. Ez az, ami szüntelenül kínoz. Vettem egy mély levegőt. Máté hallgatott. És egy kis csend után újra én szólaltam meg. Az az erő, amit kezdettől érzek, a birtoklási vágy, az nem szűnik meg benne dolgozni. És nem tudom, hogyan küzdhetnék ellene. Az az igazság, hogy már erőm sincs. Néha megkísért a gondolat, legjobb lenne, ha meghalna. Ki? Ő vagy a gyerek? Kifújtam az orromat, ittam a pohárból egy kort vizet és hallgattam. Ő halványan elmosolyodott. Ilyen lenne az összes megcsalt és becsapott nő, és itt már ömlött belőlem a keserűség. A szabad, elfogulatlan gondolkodásukat elveszített asszonyok, lányok, akik már nem képesek józanul gondolkodni, alvajárok, akik nem hallanak, nem látnak, és sérült lélekkel egyensúlyoznak saját érzéseik és a valóságosnak hitképzeteik között, ne foglalkozz velük. Most azért ülünk itt, hogy rólad beszéljünk, és hogy segítsek neked. Mondj el mindent, ami még benned van, kérlek. Gyakran önmagamat viszem bele a sodrásba, amikor valami bekattan az agyamban. Előfordul, hogy nem tudok más tenni, mint beülni az autóba, és vezetek, amerre az út visz. Olyankor eltávolodik minden, és azt sem tudom, merre járok. Egyszer csak eltűnik a város, aminek minden szegletét, aszfalt, gödreit ismertem. És az útból csak szürke betoncsík, az épületekből falak, ablakok maradnak. Aztán valahol megállok, és örülök, hogy egy figyelmetlenség miatt nem haltam meg, vagy nem öltem meg senkit. Aztán visszatérek, mint egy félig leeresztett lúvballon, amiből kiszállt a levegő. És épp annyi marad benne, hogy még emlékeztet eredeti formájára, de már nyomában sem ér régi önmagának. Elbizonytalanodom, érdemese harcolni, felfelé kapaszkodni tovább. Az érzéseim mindig azt felelik igen. Vajon becsapnak-e? Mindig ugyanoda jutok vissza, hogy ő az oka mindennek, azzal, hogy létezik. Ő egy élősködő bennem, amit már észre se veszek, hogy éveken keresztül ott van velem, de egy nap, egy éjjel arra gondolok, ez már nem lehet normális. És most már megnyugvást akarok. Fejeztem de még valami felbudjant a végére. Azt olvastam, aki gyomorrákban halt meg, az sokat rágódott az életen, a dolgain, a problémáin. Volt ilyen ember a környezetedben? Dölt előre a székében. Az apám 60 éves korában így halt meg. Én ezt nem akarom. Budjat ki belőlem, és elkezdtem sírni. Máté még valamit felírt, és letette a tollat. Türelmesen hallgatott, és megvárta, amíg befejezem a sírást. Közben oda nyújtott egy papír zsebkendőt. Tudsz hatni erre az egészre? Arra, hogy Claudia éle vagy sem, kérdezte végül, amikor kimondta a nevet, a dallama, bántotta a fülemet. Utáltam. A nevét, a nőt, az egész képet róla, ami bevillant a szemem előtt. Nem, feleltem rövid gondolkodás után. És a gyerekre. Ő rá sem. De ha meghalnának, akkor könnyebb lenne. Rájöttem, nem vigasztalna, az sem. Mert a lenyomata, ami már ott van bennünk, az ott marad örökre. Azon tudsz változtatni? Hallottam a hangját, miközben a falon lévő festmény fura, absztrakt formáit néztem. Azon sem. Válaszoltam, és ránéztem. Lazán keresztbe tette a lábát, és halványan biztatóan mosolygott rám. Ha elmennél a világ másik felére, akkor el tudnád őt felejteni. Nem tudom. Lehet, hogy akkor is ugyanezt érezném. Kezdtem kellemetlenül érezni magam a válaszaim miatt. Mert ott a gyerek. Mert gyűlölöm ezt az érzést, amikor rágondolok. De már nem lenne ott a közeledben. Akkor is. Mindig lesz valaki vagy valami, hogy eszembe juttassa. Vágtam rá. Ha ezeket nem tudsz változtatni, akkor mint tudnál? Azon, hogy mit gondolok? Pontosan bólintott. De mi van, ha nem tudom befolyásolni a gondolataimat? Nem tudok nem gondolni valamit, ha az a valami mindig előjön. A férfi türelmes volt és megértő. Hosszabban hallgatott. A jegyzeteit nézte, és úgy tűnt gondolkodott. Azt mondtad, azért vagy boldogtalan, mert Claudia létezik, a világon van. Így van? Kérdezte, és amikor bólintottam, hogy így gondolom, akkor megkért, ismételjem meg. Azért vagyok boldogtalan, mert kell létezik, a világon van. Fordítsd meg ennek a mondatnak a jelentését. Fordítsd át, és nyugodtan mondd ki a nevét. Az én boldogságom attól függ, hogy Claudia létezik-e a világon. Lizzie, ez így igaz lehet, nézett a szemembe. Hamisnak éreztem és elhallgattam. Lehajtottam a fejem, és a szőnyek színes indamintájának a vonalát követtem. Majd felnéztem rá. Olyan érzésem volt, mintha minden köd, ami beborította az agyamat, az most elszállt volna. Nem. Ez nem függhet attól, feleltem csendesen, és emlékszem elmosolyodtam. Akkor, hogy hangzik a mondat, itt már ő is mosolygott. A boldogságom nem függ attól, hogy Claudia létezik-e a világon, vagy sem. Hangzott a pontos válasz. Érted már, Lizi? Dőlt hátra a székében. Amikor kijöttem az irodájából és mentem az autómhoz, az utcán többször ismételgettem a mondatot. És egyre inkább erőre kaptam. Úgy éreztem, végre visszakapok valamit magamból. Azt tudtam korábban is, hogy a szavaknak ereje van. Egyetlen szónak, egyetlen mondatnak. Csak eddig nem találtam meg az én mondatomat. És most, hogy meglett, ez számomra erősebb volt az előző négy évben elhangzott bármelyik mondatnál. Ahogy Pécsről vezettem hazafelé, azon gondolkodtam, ilyen apróságok azok, amik néhány óra alatt megfordítják az életedet. Egy mondat, egy szó. Magam sem tudtam, miért kellett négy évet várni erre. Ha őszinte akarok lenni, Kijavítom magam, és azt mondom, ennyi időt pazaroltam el. És azt sem jelenthetem ki, hogy a férjem nem segített. Hányszor próbálta felnyitni a szemem, hogy ne egy külső képbe kapaszkodjak, és őrásem sem hallgattam, de most mindennek vége. Azt kérded, láttam-e utána Klaudiát? Azért mosolygok, mert úgy érzem, mintha belelátnál a vesémbe is. Különös, hogy épp a Mátéval való találkozás után egy-két hétre történt. Ugyanebben a kávézóban ültem, ennél az asztalnál. Egy szendvicset és egy kávét fogyasztottam. Épp ilyen sok ember ült itt ezeknél az asztaloknál. Egyszer csak a bejárat felé néztem önkéntelenül. Valami érzés jött, hogy arra kell nézzek. Messziről feltűnt egy női alak, piros övet viselt, és egy csillogó karkötőt színes fityegőkkel. odament a pulthoz, és rendelt egy kávét. fizetett és amikor megfordult, akkor látott meg engem. Egyetlen szemvillanás volt köztünk, kicsit hosszabb is, mint máskor. Fogta a csészét és leült jóval távolabb nekem háttal, arccal az utca felé. Nem kaptam félre a tekintetemet, hanem lenyaltam a kiskanálról a kávéhabot, és élvezettel kortyoltam bele a kávéba. Mátéval úgy búcsúztunk el, hogy azt mondta, ha legközelebb meglátom Klaudiát, hívjan fel őt, és meséljem el, mit éreztem. Amikor felálltam az asztaltól, és kimentem az utcára, alig vártam, hogy tárcsázzam. Két csengés után felvette. Láttam őt. Itt állt mellettem, mondtam. És? Mit éreztél? kérdezte. Láttam, hogy észrevett. Ahogy belépett, megtorpant, de aztán talált egy helyet a bejárathoz közel. Úgy tűnt, vár valakit, és éreztem nem remeg a hangom. Mit éreztél, Lizi Azt, amit máskor is? Elnevettem magam. Semmit. Mit mondhatnék Klaudiáról, mintha már nem lenne ellenség? Mintha egy szellem lenne, aki elleneddig védekeztem. 289 ezer ember. Kicsi ez a város. Kicsi a világ. Olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy vannak emberek, például középiskolás szerelmek, régi barátnők, barátok, volt riválisok, akikkel soha többé nem hoz össze az élet. Annyira sem, hogy megpillantsuk őket az utca túloldalán. De a mi útjaink Klaudiával, időről időre még mindig keresztezik egymást. Valami célja van ennek is, és nem úgy megyünk el egymás mellett, mint az idegenek, akiknek csak az arca ismerős. Bár a pulzusunk nem emelkedik meg, de olyankor valami láthatatlan köpönyeget öltünk magunkra, amiről azt gondoljuk, az majd megvéd minket az ellenféltől és aminek egy keskeny résén kikukucskálunk, és szemvillanással üzenünk egymásnak, hogy még itt vagyunk. Aztán megyünk tovább Olga nénihez a zöldségekért, a halpiacra ádihoz megvásárolni a karácsonyi halat, hogy a következő évben sok szerencsénk és pénzünk legyen, és miközben odahaza vakarászok a pikkejeit, szemünk előtt még néhányszor visszapörgetjük a filmkockákat, és a végén megnyugszunk, hogy nem is történt semmi különös. És holnapra elfelejtjük az egészet. Nehéz lehetett mondod, iszonyatosan. És még mindig ott van a kofferomban, de tudod, már nem olyan súlyos, mint az elején. Azt kérdezed, mit éreztem végig Tomó iránt? Hogy fellángolta bennem valami? Volt-e még bennünk elég szeretet? A szeretetnek van-e mértékegysége? Vagy inkább úgy kellene fogalmaznunk, szeretet vagy van, vagy nincs. Vagy ez az egész csak arra ment ki, hogy a jól működő gazdasági társaságunkat fenntartsuk. Nézd, képtelen voltam gyűlölni. Képtelen voltam nem szeretni többé. Elhagyott feleség képe lebegett a szemem előtt, és az, Hogyha mi nem leszünk tovább férj és feleség, félkarú óriás leszünk mindketten. Mondha egy széket függőlegesen kettévágsz mi történik vele? Rá tudsz -e még ülni? Rá -e még támaszkodni a támlájára? Rá tudod-e hajtani a fejed, képes-e megállni a két lábán? Mindez, együtt. Hogy akkor most mi van velünk? Minden rendbe jött, vagy nem, és elkészült a DNS-vizsgálat? Az van, hogy... Várj csak csörög a telefonom. Tomó az, ne haragudj, ezt most fel kell vennem. Hogy mit keresel? A karórádat? Meg a bőrkabátot? Tomó, vicsak el nyugodtan. El mindent. Én jobb, ha azt is elviszed. Nekem nem kell. Dosszijét. Milyen dosszijét? Azt, amelyiket... Ne haragudj, ez most nagyon váratlan... Azonnal mennem kell. Kellemetlen, de a hétvégén még itt leszel. Menjünk el a piknikbe. Aztán majd mesélsz te is magadról, és arról, hogy Amerikában is történnek-e ilyenek.